hoofstuk 268, Joosef reel die huishouding en bespreek met Miriam een besoek by familielede en kennisse, een aardige gedrag en merkwaardige woorde van die keinkie. Toe Joosef met die werksame hulp van Salome die dag in sy huis alles so goed moendlik in die rechte orde gebring het, het hy Elohim gedank en was vol vreugde dat hy weer so goed opgeneem was in die land van sy voorvaders. Die volgende dag, nadat hy die verzorging van die huishouding vir die dag oorgedraaid aan sy vier oudste seens, sê hy aan Miriam, Miriam, my getrouwe vrou, kyk, ons het in hierdie plek menige familielede en ander goeie vriende en bekendes. Neem die kynkie en Jacob en as jy wil, ook Edokia en die vijf meisies saam dan sal ons vandag die hele dag aan alle familielede, vriende en kenisse wat hier in Nazareth en omgeving woon, ‘n besoek bring, so ook hulle wat sekerlik lang medelije met aan my gehad het, hulle weer oor ons aanwezigheid kan verheug. Ek sal dan by die geleentheid miskien ook weer een goeie werk kry om vir julle allemaal die dagelikse noodzakelike brood te verdien. Miriam was baie verheugd, en ook ingenome met hierdie voorstel en alles vir hierdie doel gereel. Net die kynkie wil aanvankelijk nie saamgaan nie, maar toe sy moeder om gevly het, het hy homself evenwel laat aantrek en oorhaal om saam te gaan. Maar die kynkie sê, Ek gaan wel saam met jylle, maar niemand mag my dra nie. As ek gaan, dan wil ek oorhaal waar jylle gaan, tussen jylle stap, Vra my echter nie waarom ek dit so wil hee nie, want ek sê nie precies altyd alles waarom ek dit soos of soe doen nie. Miriam sê aan die kankie, O, jy sal jou wel graag laat dra as jy baie moeg word, en die kankie sê, Wees geensens besorgd dawer nie, want ek word nooit moeg as ek dit wel nie wil nie. As ek dit echter wil, dan word ek ook moeg, maar dan is my vermoeidheid een oordeel vir die mense want alleenlik die sonde van die mense kan my so verbring, dat ek moeg wil word van vanweer die sonde van die mense. Maar ek sê jylle veral dat niemand van jylle my moet verraai nie, want dit is genoeg dat jylle dit weet, dat ek die meester is. Jylle weet dit sonder oordeel, want jylle harte is uit die himmele. Maar as die mense van die aarde dit voortijdig sou verneem, dan sou dit hulle oordeel wees, en hulle so moes sterf. Daarom wou ek ook nie aanvankelijk saam gaan nie. Ek moes julle dit vooraf meedeel, omdat julle dit wou nou weet, wil ek wel saam met julle gaan. Maar verstaan het goed, ek wil loop en nie gedra word nie, so die aarde dier my tree gewaar word, wie nou haar bodem betree. Almal het hier die woorde goed ter harte geneem, en het hulle toe dadelijk op die pad na die familie, vriende en kennise begewe.